Зарислав там, там вороги хитрі і безжалісні. Та не жахайся, всі вони заснули, ми зробили так, що вас ніхто не побачить, не торкнеться. Проте так буде недовго. Ви повинні встигнути, поспішайте. Побратим ваш непритомний, але живий. Ось, візьми люстерко, дивися в нього, слухай мій голос, я вестиму тебе. Візьмете товариша й повертайтесь назад. «Не затримуйтеся жодної хвилі, чуєш? Жодної хвилі!» Зарислав розплющив очі. Йому усміхнулося лагідне обличчя лади. «Сон!» – прошепотів Яровит. «Не сон!» – заперечила вона. «То раніше був сон!» Він провів поглядом довкола, поруч сиділи дупи вітрограй, біля лади з'явилася постаті рода. За прозорими вікнами корабля пливли пишні хмари. «Ми знову ли ти мов казкову долину?» «До слову ти, синку!» сказала вона, загадково всміхнувшись. «Додому!» радісно скрикнув юнак, простягнувши руки до лади. Вона обняла його, писливо привела пальцями по щоці. «Мій хоробрий юначе! Дякую долі, що маєш вірних побратимів! Тебе вирятували з могили! Страшні очі!» Ворожий голос, прошепотів Зарослав. він хотів мати живу воду. Він розбив пляшечку. «Ми дамо тобі іншу», – мовив рід. «Хто ж то такий?» «Той, хто припиняє шлях до нас», – відповіла Лада. «То давній і нещадний ворог, ще з того краю, де ми колись жили. Чого йому треба?» – здивувався Яровид. «Такому сильному. Влади?» Своро прокарбував рід. Над світом, над зорями, над людьми. Він ненавидить свободу, бо не віднайшов її в своєму серці. Чому не знищити його? Навіщо лишаєте жити? Ми нікого не нищимо, дитино, до кірлова звалася лада. Та й що можна знищити? Щезне один ворог на його місце народяться інші, ще жорстокіші. Те чорне сім'я пускає пагіння в серці людини. Чуєш? Чую, матінко, він наказав мені забути про зоряних братів. Ти не забудеш, і не забудуть твої діти, і онуки ваші понесуть вість про нас, про свободу. І те слово полине до тих часів, коли у людей виростуть соняшні крила, коли ще мара всіх богів. Радійте, діти. «Ми над Слов'янським краєм ви заслужили на те, що в земні шляхи стали коротшими». Зарислав, обнявши побратимів, дивився вниз, туди, де між хмарами пливли соняшні мареві поля, ліси і блакитні озера. «Не повірять! Ні за що не повірять!» – бурмотів Зарислав, стримуючи сльози з ворушення і щастя. «Діти повірять!» Прошепотіла Лада за спиною юнака. «Кохана, повірить! Чуєш? Коли настане пора найважливішого рішення, скажи дітям, їм належить останнє слово». «Словута!» — глухомовив Дуб. «Ми ще побачимо лицарів царів вільну твердиню». «Невже це правда?» і Лада дивилися на зворушених юнаків, призиралися, а у прекрасних неземних очах колихалася ніжність і любов, якийсь незбагненний смуток. Хмари розступилися, відкривши широкі луки, простір виповненого до краю Слобуди. Весняні води іскрилися під сонцем, ткали впродовж ріки вогнисти килим, ніби готували урочисту зустріч синам, що поверталися з далеких мандрів. Пробудження. Побратими пробиралися темним гаєм, сторожко оглядаючись. Дика стежина вела їх крутояром все нижче й нижче до ведмежої долини. Вітрограй поглянув угору на сині небо, що визирало між верховіттям доб'ю, і засміявся. Не віриться. Тільки що були в Касті наче сон. Тоді ми у трьох спали, пожартував Зарислав. Ведмежа долина зустріла їх тишою мороком. Землянки й кошари заросли бур'янами.